بسم الله الرحمن الرحيم فان قيل الخبر الصادق في النوعين بل قد يكون خبر الله تعالى او خبر الملك ملائكه او خبر اهل الاجماع او الخبر المقرون بما يرفع احتمال کذبك الخبر بقدوم زید عند تسارع قومه الى داره قلنا المراد بالخبر خبر يكون سبباً لعلم لعامة الخلق فان قیلا غرز شارح دد عبارتنا ذکر کول دم منعی دی ذکر کول نچادی دم منعی دی یعنی دلیل ذکر کئی چی پرحاغی سره اثبات نقیز المدعا کی گی چی پرحاغی صرا اثبات نقیز المدعا کی گی مدعا خدابا چې خبره صادق په شو کې سم دي او دوا کې سم دي مدعا خدابا خبره صادق په دوا کې یو خبره متواتر ده او بل خبره رسول ده مانع وینا نور داتې اخبار کې دلي شي چې هغه هم خبر صادقي او نه خبره متواتري او نه خبره رسولي نه خبره متواتري او نه خبره رسولي نو تا هو دعوته دعوته خبر صادق په دوا قسمه لري ما د دې نقې ثابت کچ په دوا قسمه نه دي بلکې تقریبا شپږ قسمه باندې ده په څو قسمه یو خبره متواتر یاو خبری رسول یاو خبر د الله یاو خبر د چه د الله خبر یو خبر د فرشتي یاو خبر د اهلي جما پینځه یاو خبر چې مقرون پاغ قرائن وسرا یواغا خبر چې ماقرون په هاغا قراین او سرا چې داغا دا قراین او قوا جبانې رفع د احتمال دا کذب کیږي او دا کذب یعنی دا چې قرینی وي چې پاغه سرا د درو احتمال خدنيږي نیوکه سماغه شیم باند دا سوسو شباله نو خبر د الله مفید دی یقین دی خبر د فرشتیم مفید دی یقین دی خبر د اهل اجماع موثق دی یقین دی او هغه خبر چې مقروض شي پاغه قراینو چې د هغه قراینو د وجنه احتمال لکه د ختميږي او کذيب ختميږي لکه مثلا یو سړی وې جیا را زيت د دوباین راغه زيت تک من نه راغره دوباین نه او دا ټول خلق دا گور ته منډي او یا د ماشومان په لس کې سپین غټ ګولونا او خوګم خلک اولي دا نو قاتواله کې چا څې براغل له دې ماشومان ته امداسي صاحب شیرینی ور کړل نه نګورا دوړان نه نه خدا خبر په مقروض شو پداسې قرایانو چې هغه احتمال د دروغ او کنه ختم کا سړفتي جه پاتې شو سیده قوري شیا پاتې نو دا خبره مقروض تاغه قرایو چرافه د دروغ او کوي نو دا پکې د شپګم شو نو خبره صادق پسو قسمه شو پښپښه اتسوي خبره صادق پسو قسمه لري فانقيله کسو کوي چې خبره صادق د کوم مفید د علم د منحصر نه ده پناوائنو کې بلکې دلته کې خبر دا الله دی خبر د ملکه د فرشته دی خبر د اهل اجماع دی او خبر چه به ما آغا قرائن و عقلیه و بانه یرقعو او چه تی احتمال ده دروغو لکه خبر پا قدوم ده زید چه زید ده دوبهی نراغه ده سفر نراغه داخو یو کس خبر آقا ایو خبر اخبار ورکو و جو کتا نعند تسارع القام الى دارهی پا وقت تسارع ده قام که قام مندی اول الى دارهی کور ده دا ده تا تول خلق کور ترانو تماشمان او پناث کی شیرینی او خواغو او مټایانه یعرضوبای چپری ویری چاپکو نو پتاونه ګیلاله کیاره محترم بچته تشریف اوری کړی نوز ګور دا خبره ثابت ده کنه دا خبره ثابت ده دا خبره متواتره نه خبره رسول له نه خبره الله دې نه د فرښتې دې نه د اعلیجما دې بلکې د چا دې خبر یو کټ ته وقاراين موجود دي چې دې سړي یې چاوي لید او دروغینه دی ویلې نو خبر دا خبره صادق فقلنا سر فقلنا سر غرض دال نام موثوف رحمه الله هغه جواب درې دې اعتراضنا حاصل د دا جواب ادارې من کی وایو خبره صادق پسو کس ماره بضوا نو نقدر خبر صادق چې مقصم دی او خبره متواتره او خبره رسولي صدیق قسمه نقدر مقصم کې دعوی اعتبار دي پدې مقصم کې څو اعتبار دي او دا مقصم مقيد دی پسو قاعده نو پس وو قاعده خبر صادق اغه خبر چې هغه خبر صادق په دوا قسمه دی یعنی اغه خبر آغا خبره صادق چې اغا سببی د علم د عام و خلق و ده پاره سنگا؟ علم سوری دری یو حواتی سلیمہ او بل خبر صادق او دران چی شیده آخر نو مراد د خبره صادق نتی ده سبب د علم بی نو آغا سبب چی اغا سببی ده علم ده عام و خلق و ده دعام خلق د پاره یعنی دعام خلق د علم څه اسباب نو مراد د خبره صادق نه خبره صادق ته ما یکور سببا لای معامت الخلق د علم دعام خلق د یعنی د علم څه شی سبب او قتل hazardous قرائنون قتل hazardous چانا د قرائنون نوذا اویل کید شارح دل تا لا دی او د یم کید باندې تسریح نه دا کړي د دویم کید باندې شارح هم تسریح نه دا کړي لیکیندا دویم ښه دا مراد دی او د ترکل له اتفقا علی فهمه کا ففهم د طالب باندې ففهم د متعلم باندې او د کتب باندې دا پرهیده و سوال ورکل پپ هم د طالب او د سامع ده مصاحبه و شپ دوهر کله چې دا دواړه قیدل په کې مونږه معتبر کړ نو الحمدلله او تیسه شو خبره ختمه شو ګور خبر د الله یا خبر د فرشته د خبر د الله سبب دي د علم د عام خلکو د پاره کده خاطو خلکو د پاره ایا فرشته خبر ورکی آمو خلکو تا نا نو دا سبب د ایلم اون دیده چا دا پارا خبر الله یا خبار المالک دا با د دا پیغمبر او د رسول سره رازلی نو دا داخل دا شو پچاکی پا خبر رسولی تک شو شو خبر د اهلی جماع دی پچاکی من دراج دی پا متواتر که حکم دا, دا په شان ته د حکم د چاری دا متواتر پاتې شوما صلا خبر به قدوم زید کے من کی و غیره نو هغه کوم خبر صادق کې وینتم که مو اعتبار کړی و شقات له هاذ قرائن انه واخلی نو دا خطاب ته قرائن واغست نو له هاذا د سوال څه شو الله قلنا المراد بالخبر مراد په خبر سره خبرنا مراد خبره صادق فه الَّذی هوا المقسم چاگستی شهره مراد پا خبر سراغا خبر ده یکونو سبباً لِلعلمی چی ده سبب د چھا ده پاره خو لعامت الخلق دعام مسلمانانو ده پاره ده چھا ده پاره دعام خلق یعنی دعام مسلمانانو ده پاره او بمجرد او اللہ کدخل لگولیم ده منا بمجرد کونی خبرہ مجرد کیدنو ده سر چی ده سی؟ مع قطع النظر عن القرائن المفیدت للیقین سرد قطع نظر نداغ قرائن و چاگه مفید ده چاوه اغسطل جیب د دین قتل لها صرف بدلالت العقل و اغسطل چه صرف بدلالت الاغل قطع لها از قرائن و خالد یونا مخیمات حاصل که دا سویلیو که فکر ای که نا ماوی دا یو قید موتبر کرلی شارح حضاب دا اکتفاء علا فهم المتعلم پر خیره هو که دوار ذکر کړل دي ها مقصد کې څو ذکر کړل دي فخبر الله پس خبر دا الله څو نو وريديږي ونه فخبر الله خبر دا الله یا خبر دا فرشته دا مفید د علمي کو په نسبت دا عام خلق او اعلی اذا وصل الىهم من جهته الرسول علیہ السلام دا خو سبب دعاب و خلق د پا نهی او دعاب و خلق سبب چی غری ذن و الی چی دا خبر د اللہ یا خبر د فرشته من تفواست تی د چار سررا اورتی گی د رسول نو حکم د دی د شولا ک حکم د چادر خبرو رسول پاتشاں مثلا خبر د چا دا علی الاجماع دی وی فی حکم مل متواتر خبر د اهل اجماع په حکم د چا د متواتر کې خبر د اهل اجماع په حکم د چا کې نو خبره ثابت کې په دوه قسمه شو خبره متواتره خبره رسول نو خبر د اهل اجماع په کې داخل شو بد متواتر کې پوښيک په ان شو دا وضاحت ماش دمه یو سوال نه سمع دارہ قطوی خبر د اهل اجماع د په حکم د متواتر کی نو چې خبر د اهل اجماع په حکم د متواتر کی د عینی متواتر ولی نه خبر دا د په حکم د چا کی د عیری متواتر ولی نه چې په حکم د چا کی متواتر کی جواب د خبر د اهل الاجماع ا ذ موتاوتر پمنځ کې فروق دي فروقا سشي دي یو फरक ده چې خبره موتاوتر د دې پمنځ کې سشي دي زکه چې خبر د اهل الاجماع چې ج رناکل کړي دمر خالکو چې اقل جایز نه غړي چې دی به دروغ نو دا خبرات په دلیل سمعي سره دا خبره بچات سره ده په دلیلي سمعي سره چې رسول کریم فرمایي چې نه جمع کیږي زما امت لاي تم امتي يا رب لا زما ټول امت بچا نه جمع کیږي په ګمرا هاي ال خبره متواتر عقل چې جایز نه غنی توافق د دې پداروغو نو هغه به مجردی کونه خبره ني قاتل حذچان د دلیل سبعیده نو ځکه د خپل اهل اجماع د متواتر پمند کسی شي شو په انش په یو خبر د اهل اجماع یې کړ او یا آیا اوس شي متواتری نو خبر د دلیل اجماع عقل جا کی جایز نه ګڼي چې دی ویلی دغه د سمعی دلیل په وجوانی اچھا چې پیغمبر وکه زموږ امت پچا سر نه نجما کی لاش تم امتی علی الضلال اچھا څنګه د دې دلیلی سمعی د وجن عقل جایز نه او خبرې متوار غې چېته دلی سړی د واوجه نه ب موجر ردي کوون خبره بغدا د مووجدون د دومره دنیا چې ویل یاقل جایایز نهګړی چې دي ب دروغلي او دې واجنونه چې په پیغمبر و چې لا مهې حاله دولار ددي وجه نه کاتهلی حاض د دللیسم نه نه دیده کوی ک خبر د جمعه هینې متواثرې په حکم د چاکې د مت نهوا چې په خبر د حاللی لاجما ک؟ آدمی تجویزی عقلی د کاذبه د دلیل السمعی په وجه اپ خبره متوافر کې د دلیل السمعی په وجه باندې نوی څخه د مدارجه خبر د دلیل اجماع د مفید د دلیل می استدلالی او خبره متوافر مفید د دلیل می بدیه او ضروری ذکه خبر د اهل الاجماع عيني خبر متواتر نه دي او حکم د خبره متواتر کی دي ذکه خبر د اهل الاجماع عيني متواتر نه دي او په حکم بتا کی خبرو اهل خبر د اهل الاجماع سي حکم مل متواتري د په حکم د چا وقد يجاب بأنه لا يسيد بمجرده بل بالنظر إلى الأدلة الدالة على كون الإجماعين حجة قلنا وكذلك خبر الرسول ولهذا جعله استدلالية حوية الله وقد, وقد يجاب دی یو غرض او وقد يجاب او یو غرض د شارح دی پر نقل کولو د فوندوق وقد يجاب کی اگر رد پیدا اگر څه یو غرض وکړي قد يجاب او یو غرض تشابه د شارحہ نو را قاضی جواب علي جواب شارح دا په جواب صحیح په نه دي نو شارح کی څه کوي اراده سوال دا دي چې ته وای خبر صادق پسو قسمتمره په دعا نو معترض کوي اته راځو ک په بدوانه پشپک قسمتې یو قسم پکې خبر داهله لجمع ده نو وقد یجاب على راغه جوابو کو سوچ کا وقد یجاب على راغه تشه او کو جوابو مولانا ته وی وقد یجاب على راغه تشه او چه خبر ده اهل اجماع خبر ده اهل اجماع چې مفید دلیلم قرضی خبر د اهل اجماع مفرا نو د واجب د دلیلنا د واجب را چانه اګه دلیل سنت او شریه قران نو دقد قد یجاب مقصد دا دی چې خبر د اهل اجماع د دې لپاره خبر رسول لکه څنګه خبره نو خبر د اهل اجماع داخل په پچا کې مخک جواب کې پچا کې داخل شو کوم متواثر یا په دې جواب کې به خبر رسول کې داخل شو نو لهذا سوال دا ده ده یوجاب جواب غرض ده خوري په علامه رحم او کرم کې دوی فرمایي چې نا وقدي جواب مقصد داره دې دسی وي چې دا خبر د اهل اجماع دا مقصد نه بار ده دا چا نه بار ده مقصد خبر ثابت دي خوایې یو دوه کې دا موتبرو یو کې په کې دا موتبرو چې سبب دې علم دعوه خلکو د پاره وایم کات کوم مو اعتبار قاتل هاز قرائن د الله او خبر د اجماع کې مفيد د شاګردي د علم ګرزی مفيد د شاګردي نو دواجره چانه ګرزی د الله ونا دواجره چانه ګرزی د الله نو دا, دا, لا. دا, دا, دا مقصد نه بار دي دې چانه بار به نو دې خبره ثابت کړي سره دین نو بهر دي تمون تم کو خبره ثابت په جوا قسم دا خود سر خبری صادق زکر پا خبری صادق کی سو قیدو نو زکی خواهیو که سر دی خارج شو شارح ته وی دی دا کیو وی نو شارح تو وی خبر دا احلی جما خود دی, دی چان او باسو او جواب دیو که خو کمن بنا مصرا و وحادی ما کمن بنا قفم و حادی ما مصرا یو سر زن لبنگلج اوڑه که سخانی خار روانه نو زن لبنگلج نو خار خمو را نوا کرنه نویدہ سوال له خو جواب وک هو یا بل وختار دیو کو بیا خبر رسول تیره مواظه څه ته مواظه خبر رسول خبر صادق نه دی ځکه خبر صادق دی ته وی چای قتل هاز د دلایلونه نو خبر رسول کو د دلیل کو وجبانی موفيد دی علم ګرځي ځکه خو علم استدلال استفاده کی کنا استفاده کوم علم کوي نبيات دی مو واسه یا رب قوانا شوید اور اتصال دے دا ما بی جو غرز قد یوجاب والا تے جواب دے اتراج نا کئی خوشارہ دے را نکل کئی فدیس دے کئی را ذکر قد یوجاب سوچ نه پواش دے د غرز بانے ندے پواش دے قد یوجاب والا کئی خبره ہے سوان والا تے کئی خبر ہے نو معتاريف په څو قسم لري یو په خبر د اهلل اجماع قضوجاب وعلى راغه وي د خبر د اهلل اجماع ودې مفید ده یله مرضي د وجه د ادله نو په شان د خبري د په شان رو د داخله په خبر رسول کې لکه خبر د فرشتي او خبر الله کې داخله په خبر رسول کې نو خبر د اهلل اجماع په چا کې داخله دا جواب وکړه شارح وای وې د دې قضیو جام د کلام نه د معلوماتي کې خبر د اهل اجماع دی بالکل د مقصد نه بار دی مقصد څه کو نو دغه خبره صادق څه ښه شي به ولیک ځکه چې خبر صادق چې بدو قسمه ده نو هغه خبره صادقه همونه چې هغه ای کې دوه قیدونه دي یا قیلا د عام احکام قاعده خطر ہے ذخرائے مدد اللہ په خبر ده اهل اجماع خو قرائن دی ا دیلدی ور مالکانہ بدی که خو قرائن او تشه دی کنه ا دیلدی ور باعث دی. نو شارح تو یی خاص دې څه شو نو ته خو خبر ده اهل اجماع د چانه دی او با تاسو خبره صالح سوال خو دې څه کو دغه دا, دا سوال د باندې وارد ده چې بیا څه کومه باټره خبره <سؤال> خبر الرسول ته مباش ولی خبر الرسول د دی وجه نه خواغه استدلالی دی کنه خبر الرسول تشری ز کاغه مفید دی لوی ضرورته مفید دی لوی استدلالی مفید دی لوی استدلالی دی اغه د وجه را ادلاو نه د وجه قرایم د ادلاي خارجيو د وجه نه سبب دی پوشه وقد يجاب جواب ورکه شویري چې بانه خبر د حل اجماع لا یو سیدو د مجردي بلکه په نظر ترچا تا ادل دا وتا چې تلالت کوي علاقه اون اجماع حجه فقیدله د اجماع معنی څه مشارخ وې چې د مقصد دارې چې بیرې چا خارج دي دا مقصد نه د خبره ثابته نام څه ځکه خبره ثابته څوک قاعده لريږي قولنا وي hmm. من برتواي وكذلك خبر الرسول عليه السلام دا قرنګه خو خبر د چا ولهذا جوي له استدلاليه دديده وجرائيل بي حاصل بي خبر الرسول هغه شي شهري نو بیا خته دمو باسا نو مون جوابو کو کونه کو څه جواب شو چې قرزه قدیوجر هغه اخراج کې اتخال له هغه اخال له بچا کې په خبر الرسول کی چې دا صالح د حضرت کسمه د نو جواب مو شو ادا سوال موارد نشو صلی الله تعالی Thank <laughs> you.